إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستطرين ونموذ بالله من شرور يمفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضي إلا له ومن يضلل فلا هدي له واشهدا لا الله إلا الله ورحمه ولا شريك له واشهدا من حمده ورسوله أما بعد أشياء جديدة من الأحوال والمقرار المتحدة لكن أريد أن تكون هناك أشياء مثل ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنه جنه برحمته ولا نامن عليهم ولا نشذل ولا نشد لهم بالجنه ولا نستغفر لمسيئهم ولا نخاف عليهم ولا نقنطهم ف شهو نشpresoj para njerës që janë bamirsa ndër besimtarët që Allahu te afali tërë gjunafet e tifuzat në xheneten me mëshirin e tij por nuk jemi të sigurt për ta. Nuk jemi të sigurt edhe që nuk i nuk e themi sigurt se do në xhenet. Dhe nuk dëshmojmë që ata janë në xhenet. Për besimtarët e mirë. Edhe kërkojm falje për ata besimtar që janë gjunoqëshar, kemi frikë për ta, por nuk pa presim aty shpresën për mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Kjo është një parimë e të sunetit të xhamatit. Ëh, ky parim është Besimi i ehlesunetit Bashkon friken dhe shpresen së bashkon Friken për gjunafet dhe Dhe shpresen të këmëshirë Allah s.w.t. Në kemi folur të kërëmi shpjeguar Me darës të salikin të për në këjmë Në kemi shpjeguar temën e frikës dhe shpresës Kërës nuk kemi në mëndë zjadën më të këtë që ështje Nuk kemi në mëndë zjadën më të këtë që ështje Nuk kemi në mëndë zjadën më të këtë që Atu qethu thot sheh wala neshhedu enne wala neshhedu lehum bil jannah. Ne dëshmojmë për taqjet ta e xhenet. Dhe kjo është pjesa e akidës së sunetës. Sepse xheneti dhe xehnemi e ën gaib. Dhe se çfarë meriton në njëri apo tjetri te dita e Allahut subhanuhu te ala. Për këtë arsye, akida e sunetës është që ne nuk dëshmojmë për asnjë musliman, jo, nuk dëshmojmë për asnjë musliman. Të devoqëm ose të pa devoqëm Që a i esh në gjenet apo që esh në gjenem Përveç atyri që ka të shmur Allah i madhërur Dhe i dërgu e ti sënë Allahu a.s. në argumentet sakta Nuk të shmur për asin musliman Që përcitsoj dhe njerë Që esh në devoqëm ose i pa devoqëm Që esh gjuna fjara apo e Që a i esh në gjenet apo në gjenem Përveç atyri që ka të shmur Allah Dhe i dërgu e ti sënë Allahu a.s. Aty që ka të shmurë Allah e Dërgore të i Salamu Sallam, për ta të, të shmurë. Shemull, për aty që ka të shmurë Allah e Dërgore të i Salamu Sallam, kemi rasin dhidhë përgëzurë me gjënet, për cilë ka të shmurë vëtë profetitës sallamu Allah e Sallam që atë në gjënet. Për i dhu e Shabu Bekri, e Shomeri, Shothmani, Shaliu, Shqalha, e Zubeiri, Andrhon Me'rufi, Saat Me'behoqas, Sejt Me'zeidi, dhe vëtë profetitës sallamu Allah e Ta janë në ditë përgëzua me gjenet. Gjithar është të profetit së nëllasem ka përgëzua me gjenet dhe personat tjerë. Për e tyre është Bilali, r.a. në mu, për e tyre është thabit i më nukajsë më në shemmas, dhe disa djetarë, i ka në mbledhur hadithet në cilat ka të reguar profetit së nëllasem përgëzim me gjenet për disa persona, dhe ka da nëmër i tyre afrë 20 veta, që janë cilësuar me emër që janë në gjenet me ndërsa nana sllitë e përgjithshme e profetit sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë dhe më gjerë se kaç çdo kush që ka dhënë besën tek Pema, doon no, tek Pema që ka dhënë besën në Hudaybiye, nuk ka nuk ka për të një zjarr. Dhe kjo është dëshmi gjithashtu për ata dhe ishin 1400 ose 1500 metra, thjesht. Ndërsa që ka dëshuar profeti sallallahu alaihi dhe sallam që në zjarr për muslimanëve, kemi rastin kur profeti sallallahu alaihi dhe sallam e tha për një person që ka luftuar në Imperium turq dhe tha që ishin në xhenem. Mbasi i than sahabët O dyllallahu te ka bërë luf shumë mbarë, ka luftuar shumë, shumë fuqishëm. Edhe tha profeti sallallahu alejhi dhe selam ai është në ziarh dhe u çuditën sahabët, një person që ka luftuar kaq shumë në të, të, të në ty në xhenem. Edhe pastaj e një për sahabëve shkonte ndje nga mbrapsht këtë person. Edhe shkonte nga ai dhe e shikon ai ishte me plag shumë e mbarë dhe në moment do të thënë që ishte ndoshta kaq rënd, mori shpatën dhe u rëndua sipër saj, tekut shpatës dhe edhe vroj veten. Edhe vajtit e profetit sallallahu alajhi wasallam, i thau dhe kujt ky person që të, të, për cilin ti the që është në zjarr, ai vroj veten e tij. Edhe tha profeti sallallahu alajhi wasallam, dëshmoj se unimi turguaj Allahut. Gjithashtu rast tjetër, ka gjen pre, pre një prej ë luftëtarëve, prej sahabëve, mori biznesi luftë, mas lufte, ndos ndashë pas ka lufte, më po ky vdiq. Në domendë në Egjipt ajo zofdish. E thon sahabët për gëzim për të në xhenet, tha ajo, tha, ai është në ziarh ka profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai rroba e tina mori ai thot. Nga plaçka e luftë, luftës, në luftës para se ndahet, ajo thash duke një duke u ndezur tani aty në varrin e atij ziarh. Këta ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, tash musliman. Edhe është duke thënë për dy persona tjetër që ishin muslimanë, që i kaloi pranë varrave të tyre dhe thaqtë apo dënohen. Nuk po dënohen për diçka dëno të madhe, do më t'rëgoj që ato janë që musliman. Shqojë që janë musliman, kanë vdekur në kohën e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam, nuk po dënohen për gjë dëno të madhe, kjo tregon se që ato nuk po dënohen as për kufra as për shirk. Njëri për të lupastrohesh nga urina, kurse tjetri tjetri thot merresh me e më thashë theme, e lën të fjalë me njëri të tjetrit me nëmëme. Kupton? Ka dëshmuar Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam. Por ndryshe për, për tjerën, ne nuk dëshmojmë. Do më dhona se ne shikojmë një person që nëna duket pamënia është shumë shumë shumë i devotshëm. Sadoj devonina duket neve, ne nuk dëshmojmë ndot për të, është si të adim, që është në xhenet. Edhe sikur ta dimë sigurt që ai do të vdesë në këtë gjendje, edhe sikur të ketë vdekur në gjendje, nuk do ne nuk dëshmojmë për të që është në xhenet, sepse dëshmia për të nuk na takon neu i të kondolosur këta. Shi si për shembull për dietarët e mdhëngjë, ne e dim dietarët e mdhëngjë në momentin e islamit që kanë dietarë që kanë pas kontribut për islamin. Atëmit të vërtet ka një lidhje me thënë, kanë kontribut madh për Islamin në radh, ndërsa dëshmia e Xhenet këtu nuk na token neve. Në të kundërt, nëse shikojmë një person që ai vdes dhe ka gjuha fqar ose ka vde me gjuha në radh, nuk dëshmojmë për të që ai është në Xhenem, nëse ai ka qenë musliman, çu gjithmonë nëse ka qenë musliman. Nuk dëshmojmë që ai që ai është në Xhenem sepse nuk e dimë, mundet që Allahu më dorë të ia ja falë gjuhave personit e për arsye sepse fali gjunave bëhet për arsye ndryshme, si dietar kanë treguar disa arsye për fat të cilave fali gjunafat. Qëllimi është që ne nuk na takon të dëshmojmë për një person që jeton në xhenem nëse ai musliman. Ndërsa nëse një person nuk është musliman. Nëse një person nuk është musliman, a dëshmojmë dot për të që është në xhenem nëse des nëse ne e shohim që vdish në mosbesimin e tij. Të çështje që kanë diskutuar dijetarët dhe në bazë të leximit që kanë bërë unë vet për të çështje, nga rezultuar që dijetarët kanë 22 mendime. Djetarët e Sunnetit kanë 32 mendime. Po flas për mosbesimtarët. Shikoj tash idetësh i folën për muslimanët, tash po flasin për pra ato që vdesin jo në Islam. Qartë. Mbas i ka vdekur jo kur është gjallë, kur një është gjallë, qoftë mosbesimtarë, në nuk dëshmon për të që ishin në xhenem. Sepse ne nuk e dimë ta ardhmë ne aty çfarë do bëhet me të, më brapa mbase ai mundu të vdohet. Kjo i dëshmia që është në xhenem, do të thotë se ti e di që ai do vdesin kufrën, edhe kjo është gajmë te dihet me Allah subhanuhu te ala. Kështu që flasim dëshmija, një kura i ka e kur flasim dëshmia ndaj një mosbesimtari, kur ai ka vdekur, jo kur zgjallën. Ai gjykojmë ne për të qëhen në xhenem apo jo. Kjo është çështje e që kanë diskutuar dietarë, do thash ka dy mendime. Mendimi i parë është me një u dietarë që thon, Gjithashtu thon, nëse një person vdes mosbesimtar, ne nuk gjykojmë për të që është xhenemi. E thon arsyja ar, është sepse çështja e xhenemit do të xhenet është gajb dhe ne nuk edhim, në e dimë gjendjen e tij në vërtetë tek Allahu subhanahu wa taala. Kurse mendimi i dytë është mendimi që thotë që nëse një person vdes në kufër, ne edhim, e dimë, e shikojmë pamën e jashtme, bëhet fjali për të që dimë, jo për të që ne nuk e dimë. Në pamën e jashtme ne shikojmë që ky është i kufur lejohet për ne që gjykojmë që ai është në xhenem. Edhe argumentet që kanë treguar domthonjë pale parm thash argumentet do të thonë që kjo është gabim, kurse grupi i dytë që thon që lejohet tuaj këtu në xhenem argumentet e tyre kemi disa argumente. Një për argumente, më, një për argument domthonjë të qarta është fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë një sahabiu. I ka thënë sa herë që të kalosh pranë një varri të ndonjë mushriku të kurreshëve ose ndonjë fisi tjetër për gëzoja atë në zjarr. Dhe thoshë ky sahabiu më ka dhënë më ka lënë profeti sallallahu alajhi një porosi shumë të rëndë. Sa heqet kaloj pranë një varri mushrikut ta përgëzoj atë në zjarr. Dhe ky është suneti që ka ngelur nga nga profeti sallallahu alajhi ku muslimani kalon pranë varrezave të mosbesimtarve. Kur kalon pranë varrezave të mosbesimtarve, qofshin ato varreza shumë apo qof një varri vetëm, nëse ti e di që ju ka vdekur mosbesimtar. Tut lejohet thuash kalot e variti, të me lotë varë di të pergjojmë me zjarr. Në do thuash aty ju pergjojmë me zjarr. Edhe kur thuhet ju pergjojmë me zjarr ose të pergjojmë me zjarr qoftë 1 apo 10 dhe përfitojmë se ka cilosur kur janë 10 lejohet kur është 1 nuk lejohet. Po ka thënë nëse kalon në varr ndonjëri prej tyre mushrikëve pergjojmë me zjarr. Kjo tregon që ne kur e pergjojmë atë normalisht edhe ne ndëshmojmë. Moshë mund të pergjosh një person që ti nuk e di është apo është zjarr po mund ta pogozojmë zjarr kur ti nuk e di a a është apo është zianu vërtet Për këtë arsye ë mendimi i kë mendimi i dytë është mendimi i saktë në cilin të cilin më e mbështet kjo argument i cili tregon që ne nëse kalojmë pran varreve të mushrikëve u themi atyre pogozojmë zjarrin Gjithashtu transmetohet që u bekrëllëllahu mbi as i luftë i murteddin atë të cilët e lanën fen dhe kapi ndërta robër dhe u vrau kushtopravë U dha të që ka birobër ne nuk u opponem to u bën juve derisa ju të dëshmoni, që nuk panohet topi thjesht duke thënë lajërën e Allah, sepse ata dojnë nga feja me një problem të veçantë, specifik. Nuk dojnë nga feja duke duke mohuar shandetin, shandetin e panojnë ata. Edhe kur edhe u bëkë për të luftuar ata mundoshin prapë ne e themi lajërën e Allah, por kjo s'u bën të dobi. Për ne edhe u bëkë më mirë ran kontradikt. Omeri tha si luftonin ata njerëzit me lajërën e Allah. Edi tha Abu Bekri, vallahi do do luftoj ata që bëjnë ndallin me namazën dhe zakatin. Zekati është hakui pasurisë. E thotë Omeri kur e vua rrethën që Abu Bekri ishi i qetë në të mendime, kuptonte se çka është e vërteta. Edhe e ndoi që Omeri dhe ranë doktor gjithë saamit ata do luftuar. Dhe pasi luftuan, u vraru kush vrar për tyre dhe u vran disa për sahabë dhe tha Abu Bekri Te Alla në tyr nuk topën, t t gjenet, u apënen topë derisa të dëshmojnë që të vrarat tani në xhenet dhe vraru në xhenhem. Kjo me dhëpse është e përgjithshme i po kjo të regon një prafërsi të me që të të vërë atu e në gjëhenem. Në në që ataj në që kanë në më dhënë mos besimtarë edhe kush të desë mos besimtarë është në gjëhenem. Ndërsa argumenti parë është më i qarë për të qështje, edhe vet ideje dhëmë që alë ka të reguar allonë koranë që mos besimtarët janë në gjëhenem, kjo është në gjëhenem, kjo është një shka e prejërën. Kurse për muslimanët, ne nuk Për mosbesimtar janë gjeglenf. Jeponë, e dim të sigurt kush është mosbesimtar, në të kundë nuk e dim të sigurt kush është besimtar i mirë. Në i shohim njerëz pa menihash, nuk e di një gjë naive të tjerë të, të, të diaj lloj më dur. Nëse kush është mosbesimtar, në e dim. Shohim, shohim pa menihash sepse njeriu den nga femëre gjëra domosdoshmë që dihet se çfarë do të mëse më çfarë del, edhe sidomos kur një person por shumë nuk e pretendon të sajmë fare, thotë përvetëm që është krishterë ose çifutë murad. Si për shkakun, nëse për një person kalon pran varrit të Mer Hoxhës aleiot i thonë do ti, por unë që di e përqësoj me zjarr ose të përqësoj me zjarr. Normalisht e diot. Ka të argumentat fetar që dëshmojnë këtë gjë. Prandaj, e mendoj domethënë që ky lloj mendimi është më i saktë. Atëherë ky mendim ka të bëjë domethënë me çështjen kur një person ka vdekur edhe ti e di që nëse ka vdekur. Nuk po flasim për, për atë person atësi ti nuk ua di përmundimin e tyre, që mos ha mësoj dikush apo ti ku e di se si ka vdekur finali. Nuk flas për atë që ti ku e di, atë që ti ku e di është për të mos folur. Po ti jinu ke ditë. Ndërse për, edhi, edhi dekur, dekur, për të që unë e di, e di se ka vdekur dhe di që njerëzë ka vdekur, por tu dëshmojmë thajmë në xhenem. Ku të themi tjetër, po pse në xhenem? Një xhenet? Një xhenet nuk hyn çavia, do vetëm besimtarët. Shëdomo, xhenet xhenim do të se që ne mash. Dhe përderisa ka ptekur mos besim, do në xhenem. Dhe këto dëshmojnë argumentet fetare, gjithashtu edhe hadithin që u tregova. Atyre, fjala e Imam Tahawiut që do nuk dëshmojmë për askën me xhenet, vetëm për muslimana anët. Çdo muslimani, ka për muslimanit do hyn në xhenet, ka për ty që do hyn në xhenem. Do hyn në xhenet ë ata besim musliman të cilët kanë qenë besimtarë të mirë dhe ink kanë zbatuar urdhët e Allahut 1000. Kurse në xhenem do hyn ata që kanë qenë kanë qenë gjuna fjar, nëse Allahu nuk afaq gjunave të tyre do të ndëshkojë derisa ata të shlyejnë gabimet që kanë bër, pastaj do hyn në xhenet. Ky është do më gjykin fitar të çnë për muslimanët nuk gjykojmë nuk gjykojmë dot. Se ne nuk e dimë në, në të vërtetë se çfarë kanë ata tek Allahu. Ti mund ta shikosh një person që falet, edhe megjithëse ti nuk e di a ia pranon apo se pranon Allahu atë namazin. Madje ti nuk e di për veten ta ata pranojnë, a s'e pranon Allahu namazin. Prandaj njeriu duhet të jetojë me frikën e shpresës, se frikës se nuk ia pranon, edhe shpresës se do e pranoj. Me strukturë dyjeve, prandaj nuk nuk dëshmojnë dot njeriu për veten e tij, dhe as për dhe as për një person tjetër që është në xhenet ose në xhenhem. Për desa e është në më prej muslimon. Më pas të të hajë, të më më të haviu. Wal amnu wal ijasu janë kulani al milletil islam. Wasibilun haqqë bëjnë huma le ehle l'kibla. Thëtë siguria edhe huvje shpresës e nënëzjerë njeri nga fejë islama. Ka përqëtë nësiguria, dhe më thëllë, kur njeri nuk e ka frikë Allahun fare. E e përse gjithë se ka frikë Allahun fare, në marisha e i shkëtë gjithë ku fitë Allahot papytë. Edhe në të kuhën dhe të i përsojnë Kje hum shpresën nga mëshira Allahu subhanu të ala Gjithashtu a i Dhe më dhe në gjunafi ti Dhe më dhe në shkojnë në në dojpike Sa i dhe më dhe në Fikë në të të sevlarë të ndezë Fikë në të fyrit e shëtanit Ka thënë Allah i madhurur Ka thënë Allah subhanu të ala Në Quran E ولا يئس من روح الله الا القوم الكافرون انهم يشpresen nga meshira nga meshira Allah vetem se populli mos besimtar. Idesh ton ka thonome ja qanatu min rahmeti illa illa al qawm ad dalum. Dhe kushu u shpresen nga meshira Allah vetem se populli i humbur. Qëse humja u shpresen nga meshira Allah subhanetauallah është është humbje e qartë. ë edhe këtu bëhet fjalë domthon se njeriu u shpreson fare dhe nuk shpreson xhenet nuk po të sonë në shir, domthonë ke domonë shko në rrugë pikë që i zbeson na herët fare. Dhe në të kundërt është ai person i cili ka siguri të plot dhe nuk ka frikë prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë gjë e ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Al-Araf, ai din për çështën e sigurisë. ë edhe nuk është i sigur të prej e, ndëshkimin dhe prej dredhisë Allah subhanu wa ta'ala që u bëna të tërë që mëritojnë, vetëm se pobëllih i humbur ose pobëllih i mos besimtarë. Ate këtë regonën që këtët dyja janë shumë të rënda, dhe këtë po të rëndi më të hamaju këtu, ku se rruga e vërtejt është në me të dyja, edhe në që njeri ju të këtë shpresë të këmë shira Allah, por jësë siguri, Edhe këtë, këtë frik nga dënimi Allahot, por jo të rritë dhe në pesimizm Në ne pesimtari, shpreson kërë bërë një punë mirë, se Allah i më dhurë dhe e përnoj Edhe shpreson më si bërë një gjunaf dhe pëndohet për ti që Allahot dhe të fali Gjithashtu, ka frik kërë bërë një punë mirë, ka frik se Allah nuk e përnon Edhe ka frik për parës e të bëjë gjunafin se më se Allah i më dhurë në dëshkon Me këto, domthonë, me këto dy gjëra duhet të duhet të jeni një njeriu i lidhur me frikën dhe me shpresën, dashte punëmierëndash të gjunafët që çfutet tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe tregohet që selefët thoshin: Kush e adhuron Allahun mëdhuruar vetëm me dashuri, ai është zindik, është mufafik. Kush e adhuron Allahun mëdhuruar vetëm me frikë, ai është khawarij. Ai është khawarij vetëm që ishin frikë, por nuk shpresonin domthonë në, në shirta e Allahut më dorë përrë dhe një vërtet njeriz nzihen nga feja. Edhe kush e adhuron Allah vetëm me shpresë, vetëm me shpresë, Xhenet, Xhenet, Xhenet, Xhenet ai shmurzi. Kurse besimtar i vërtetësh që e adhuron Allah me me dashuri, frikë dhe shpresë. Sepse nëse nuk ka treja, atëherë si puna e atij zogu i cili fluturon, zogu me një krah fluturon. Duhet të ketë dy krah. Dhe pa kokë nuk jeton. Koka është dashuria ndaj Allahut subhanetaleh, e dy krahët janë frika dhe shpresa. Po më ngonë njëra për dyre, nuk fluturon dot më në lutimin e tij për të kollajtur. Pasai thot shehu, "O la yakhru al-abd min al-iman illa bijuhudi ma adkhalahu fi." Dhe nuk del njeriu nga imani vetëm duke mohuar atë gjë të cilën mecina me cilë i shputurën fej. Këtë ka treguar shehu këtu, ë thot ibn Abdul Zan Hanefi, këtu shoka për qëllim për të kryer ndonë përgjigje, si të usht kundër përgjigje kundër Khawaritçëve dhe Mu'tazileve, të, të cilët thonë njeriu del nga nga, nga besimi, duke bërë gjunave të valla. Dhe kjo është kjo është saktë. Domthonë fjala që thotë Imam Tahawi në këtë raste me këtë lloj kuptimin që shpjegon Ibn Ibn Bizen Hanefi, sepse gjuna vetëm e madha nuk e nxjerrin njeriu nga feja. Domthonë një person që bën immoralitet, ai është gjuna më e qartë shumë i madh, por ai është musliman. Një person që pije alkool, gjuna vetë është shumë e vogël, por ai është musliman. S'e mos kujtoi dikush kur thẹnë un musliman nëse pije alkool, domthonë un u thashë gjë në, në, në falet ajë. Ja? Së mos më ndër dikush për me që pjallë kërë që e dhe nuk falet. Më bëjt pjallë nësa i falet. Se këto këshu i ku këtë regumente të disa njërez, më dhënë, kërë të regonë hadithinë, nësa i gruazinë, ka i qenë një moraliste, ka i qenë, më dhënë, në prostitut, e cila i dha ujë për të pjër qenit, e tha e falë Allah, e tha në këta, a e nuk u falte. Këtë dhe hadithinë nuk u falte? Kë që njeriu hyn xhenet edhe duke bërë një punë me një bamirësi nga nga nga kafshëve, edhe sikur mos bëj as lepurë të mierzë mot besë zot hiç. Domthonë kjo është katastrofë. Edhe hadithu përmend diçka të tillë fare. Thihet thotë që kjo ishte immoralist, domethënë ky ishte gjunafi i saj. Nuk përmendën as një dhe gjunafi tjetër. Mendo pak, Allah, Allah i mëdhezuar i ka treguar profetit Sallallahu alajhi dhe Sallam që kjo që bën Ibn Isaid, kjo ishte immoralist. Qartë? Nuk ka treguar që nuk u falte. Gynavë, tosh, po takishte këtu gjinave do thosh të ka pasur gjinave tjetër. Kupton? Edhe thuat që i dha që i periur dhe Allahu ja falë të gjinave. Po qëse nuk ishte këtu gjinave tjetër, do i thosh që ka bërë dy gjinave dhe Allahu ja falë që dy e pusha seta që i tin ujë. Kur kur profet sallallahu alajhi wasallam ka hadith vetëm këtë, nuk tregon tjetrën, këtë tregon që ekzistenca e atij nuk ka qenë. Që kta që pretendojnë që edhe nuk u falto ose nuk e janë besimtarë, kta janë njerëz të Allahu na ruaj këta që thënë dikë dyshimet që përmendën hutbe. Dijen argumentum shumta dhe dhe dhe kuptojm pa argument do të qufshion atyre. Atë qufshion që atyre. Qëllimi këtu është që ne po themi që nëse një person bën gjunafe, por ai është besimtar, ai nuk del nga fjala qofshë të gjunafe dhe të rënda, por derisa nuk bën një prevepro që nxjerr një me iman. Mirë, po fjala, faktikisht fjala e shehut imam tahiyut, i thotë nuk del njeriu me imani derisa të mohoi atgjë të cilën si e ka futur iman. Kjo herë mund të ke keq kuptojë nga një njerëzit. Pse? Sepse kjo është tamam akidia e murxive. Murxia thon që njëri nuk del nga imani me vepra, por del nga imani vetëm me gojë me fjalë. Për shkakun, duke mohuar atë që ka shkruar, të beson Allahun më dor, beson 6 pikat e imanit, beson Kur'anin, beson Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, mirëpo thotë nuk del nga feja nëse duke mohuar një pjesë Sunetit ose një pjesë Kur'anit. Normalisht këtë rast del nga feja, mirëpo vallë a vetëm kështu del nga feja? Kufri në vend që nga feja është vetëm duke mohuar atë që ka besuar njeriu normalisht themi nuk është në ky kufri kufri disa lloje kufri është duke mohuar atë që ka besuar njeriu është duke besuar diçka që është humbje në të vërtetë si se ata që besojnë këso që lejohet të lutesh e besojnë që i vdekurit bën domethë dobi kjo është akide do të thotë nuk është nuk është se po von hall diçka ai beson që i vdekurit bën domethë do të thonë besojnë që i vdekuja është or takme Allah në madhëruar Kjo është akiti që nxjerr një nga feja, ose thot disa fjalë se cilin nxjerr një nga feja, si ata person që uthajnë me fen, ose bëjnë disa vepra që nxjerr një nga feja, si ëh euh, ata personat se cilët i bëjnë sejdë statujave ose varrave, të dalin nga feja. Edhe pse asnjë frytë treti që përmendëm nuk ka lidhje me të vërtetë me mohimin e diçkaje që njeriu skuqton me fen atë. Prandaj tek akad i sunedit, sikurse i imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyrë dhe kufrësh me zemër, me gojë dhe me gjymtyrë. Edhe nëse njeriu bën kufën me zemër, kufri i quhet kufër. Ndërsa Hë? A kushtojmë as sa? Ai është. Kufri dashur me zemër është me gojë dhe me gjymtyrë. Sikur se dhe imanin është me gojë, me zemër edhe me gjimë tërë. Gjithashtu edhe me dëshime është kufri. Një person që dëshon dhe vërteta, a i del nga feje, edhe pse, a i nuk ka mohuar në dhe qëka së përseqje. Përnda i fjale që të nështë që u të vële, kërgjull abdu minë lë iman illa më të shumëhut, iman të këllohu fihi, nuk den njeru nga imanit dërë sa të mohuar atë që ka besuar, Kjo do më thonë nëse domethënë në qëllimi i kësaj është mos sa duket fjalë haoritshëve mua të zileve në këto në këto aspekte saktë, nëse na në sfidën e përgjigjesh të thuash që vetëm atëherë dënga feja nuk është e vërtetë. Për këtë kundazi ka i xma'a të e rnisunën e xhamadit që kufri është me zemër, me gojë, edhe me gjymtyr, edhe me dyshim, edhe me akide të humbur. ë Sikur se i imani është me gjitha këto, e, me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Edhe kurvish e tillë, jo si thon murxhia, të cilët thon kufrit vetëm me zemër edhe me gojë, sikur se si iimani është vetëm me zemër dhe me gojë. Pastaj do të shëho, këtu tash i futet në një temë, kjo është tema e n-zetë e librit të vonë, do të thotë qaulu wal iman huwa al iqrar hu bil lisan wat tasdhiq bil janam. Fëiimani është pohim me gojë dhe vërtetim me zemër. Ky është iimani sipas Imam Tahawius. Ne demësot që kejë mësuarës, kush vë t'i manë? Kush vë t'i manë? <tëllit> që ka urrujë me më të haujutu? A i nuk i ka harrufë atish, më tonë? Më të harrujë i përshënë zi mëne ti. Por e i këtu ka shprejur akide në imamit ti e bu Hanifës, në dy shokëve ti e bu Yusufit, dhe Mohamed me Hasan Shejbanit, kjo shakide e Hanifive, dhe kjo shakide me më të haujutë. Dhe më thënë imam të hauiju në qërështje në imanit është në akidin e mërgjive Këte kanë shpërur djetët arët Shë thotë Thotë imani është pohim me gojë edhe vërdetim me zemër Nëse gjumë ty nuk ka futur farën qështë në imanit Në i koj që ne, ne kemi shpërur të reguar i gjma unë e se levë Edhe kemi folë për të qërështë ima A i sa, në duke së u është bërë bozë Dhe shë thartu më bete, do të thonë kemi treguar sa e sa ka dijetarish, mbanë dijetarëve që imani është me me me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Meqenëse të gjithë prej jushve nga që kanë djush shumë tash, domethënë ne kemë sukut të lojë dietë këtë lojë. Kjo është që që qarë, që? e qartë. Fjalë të tjush gopim. Mi bo çojë të diskutojmë dijetarët është pak më e thellë se kaq, nuk është kaq një si e thjeshtë. Një njeriu kur shkon se përveçojmë që ka e thjeshtë, e kupton, kush kaq e thjeshtë. Problemi është që ata çfarë thonë, thonë, thonë, po po ne themi domethënë që Imani është me zemrën dhe me gojën. Por shume i biblin e Bilal Zan Hefi që shpjeguar fjalën e Imam Taha ju të, të kë librit vet, shpjegon ky Taha ju e thot kontradiktën e vetë Imam Abu Hanifes edhe seleve në përkufizimin e imanit është vetëm një kontradikt sipërfaqësore, formale jo e vërtetë. Çu thotë? Dhe kjo është domosht kjo e b problemin akoma më të kuqëlitur. Po më dalloi thotë çu? E Abu Hanifi thotë imani është me zemrën dhe me gojën kuse shumica se lev vetjetar thon Imani është me zemër me gojtë me gjumtur, por ne ato ato gjë. Mirpo thon e buhanifja edhe pse thotë ato gjëje, ai nuk ka dallim fjalën e tij nga fjalën e se selev. Pse? Pse? Çu do të jesh bën shpjegim pse? Thotë se pse ata të cilët janë murxhie, të cilët e nxjerrin veprën nga Imani, çfarë thon ata? Thon veprat në mos nëse nuk ekzistojnë nuk e dëmtojnë Imanin. Do mënisë një person nuk bën se veprë Imani kish i plot. Kësu thotë Kyr, Ibn Abilizën Hanefi Ndërse Ebu Hanifi e thotë Mosë eksistenca e vepreve e dëmtoni manin Më fatikish kjo shë mërtet Ebu Hanifi e thotë Mosë eksistenca e vepreve e dëmtoni manin Mirë po Në themin e nuk bimë dhe kord Ma të që ka të reguar të, Ibn Abilizën Hanefi Shpikus i ma këtës ma më të hamiut Që thotë kënda ditë e më nërët Ebu Hanifës dhe, dhe se leve është formale Por e kënda ditë e vërtet Pse, së pari Në këtë podcast që kam këto kontradiktore formale, ne nuk do të gjejnim domodin këto SL-ve që janë shumë shumë të ashpra kundrejt të bohanifes edhe ndikëzëtin e ndik këtij çështje. Ata kanë folur shumë ashpër kundër murgjive. Edhe shumica e fjalëve që kanë folur dietarët e sunetit kundër murgjive kanë janë janë <clears throat> janë drejtuar bohanifes. Janë drejtuar bohanifes dhe bashkoh bashkohos të ti. Ajse Sofiane thosh ose Sofiane Thauri, i djyshës Sofiane Thauri, mami njëor. Thotë izo softe ti dhe vjen një banive te megjisitin Mek, e thotë ngrihuni, mos hongjisi këtu, thotë këy murxhiju lebrosën e tij. Kupton? Edhe kanë volë gjitar ti shumë, që kjo është arkite murxhive, runi për qesaj, kjo është shumë arkite rënd, do të thash, nuk ka mundësi domoje gjithasë lef thonë që kjo është arkite prishur, edhe pastaj më brapa thonë kjo është arkite formale duke kondadimën e Mesaleve dhe Barezës është kondadim sipërfaqësor punoshon ndëritë të vërtetë kjo nuk është e saktë. Edhe problemi burimi i të problem i ndarur ka ardhur ka ardhur nga që këta ekonomistë el-Hanefi dietar tier kanë përfituar sikur murxhiet janë vetëm ata persona të cilët thonë ë i imani nuk dëmtohet me gjunafat. Imani nuk dëmton me gjunafat. Në, në msimin e kaluar nëse imani mundu tregova Çekullui falin fjala që kjo dhe i mam nuk do të themë gjunavet, nuk dihet për një person në veçantë për murxhjet të këtij shpreti të lëfala. Edhe pse është përhapur shumë mas, të gjitha që murxhjet thonë të vëgjeje, që imani nuk dëmtohet nga gjunave, por nuk dihet nga çfarë dikush thonë të vëgjeje. E dyta gjë, ë Ibn Bizhen Hanefi, the dietarët e i justifikojnë buhanive të thonë e buhanifja e pranon që imani shtohet apo konshtohet. Shtohet apo konshtohet? Qartë ose ta them se nuk e panon. Patysh dietar thon fakti që e panon apo nuk e panon, nuk ka lidhje drejtërt vërtet me akitin e murxhive. Por shumë ne kemi dhe khauri, nuk e dhe edhe hawarij, duke panon që imani sjtohet apo qexohet. Dhe kjo nuk i nzi nuk i nzi rata nga nga nga që në tur hawarij, hawarij ngjelën. Për dë murxhi ednë se e panonin ose nuk e panonin që imani sjtohet apo qexohet, kjo nuk, in, nuk in mërgjive, i nuk i nzi rata me akitin e murxhit të kus na kitën e sunetit. Edhe e thep të lëgjeje sepse disa e kanë shprehur dhe thon, kush thot Që imani shtohet dhe paksohet E dhe thot që imani të mtohë në gjunafet A i ka ndarë për akitit mërgjive Kështë ka shpërë disa Pisa për se leve, një për tyre më raf Edhe ka ndarë për mërgjive të bashkohore Dhe ka mërgjive të legjerë Ka më fëtëru në gëzim Ja, kjo është akitit mërgjive Një kjo që kjo është shumë vëtet Kjo është një pjesë akitit mërgjive Ne kemi ak... akit Ka për e tyri që i thonë imani nuk shtohet dhe paksoet, ka për e tyri që i thonë imani nuk shtohet dhe paksoet, e me gjithë të e ata e në mërgje, thonë imani në vetëm në zemër, që është predhë me gojër dëshmijës a që është në zemër, veber nuk këndë të gji imani, thonë imani nuk shtohet dhe paksoet, e me gjithë të të kejhre sunit dhe ta e qonë mërgje. Kështu që ne themi, fjale që i thot e gjumhur e shumizës së se selev është konalid formal e kjo nuk është saktë. Mundetë e saktë në një aspekt, në aspektin që e Buhanifi thotë që që nëse një nuk në bën vepra të mira i mani ti domosht është dëmtuar. Përse më tutje po ta pyetësh e Buhanifen, a e përfitoron do të një person të jetë besimtar pa bërë asnjë vepër të mirë? E Buhanifi thotë po e përfiton. Kurse shumizës së leve të cilët nuk e panonin këtë lloj këtë lloj për kufizimit të malligat, ne bani vetë thanë nuk përfitorohetu dhe njeriu. Nuk nuk mund të përfitorohet një person që nuk bën as lëvepër të mirë, as lëve të detyrave që të quhet musliman. Ate këtu fillon kundra dite për ne dhe shesha thot Ibn eblez el hanefi ka shprehur këtë gjë thot: "Wa qad ajma'u ala annahu law saddaqa bi qalbihi wa qarraba lisani wa imtana 'an al 'amali bi jawarihi annahu 'aasilin li rasulihi." Ka rend dakort të gjithut. Edhe shumica seleve e bëuan nive që nëse një person e përon e përon me zemrën e tij, beson me zemrën e tij dhe dëshmon me gojën e tij, por ai nuk bën asnjë veprim gjymtyr, thotë ai është gjuna fqar me kundëstor Allahun dhe dëgojnë atë sallallahun dhe meriton dënimin. Dejtu Murjid me heshtje janë dakord, meriton dënimin. Por ç'a dënimi? Laken fi fi men yaqul inna laha ma'a l-ghayri dakhil fiisma l-iman man qala lama kan lama shay'in wahid kaywani Jibril Ë <të> e rancis shumë pas ai thotë mirë po ka për këtyre pas ai cili thon që <të> për këtyre pas ai më thotë nuk janë gjithë i soj thotë sikun e murxive thotë e meritojnë dënimin por ka për këtyre që thon punën nuk hyn tek imani kta që do punën hyn tek imani që se në sekondë bëhen nivezë të tjera ka për ty thon i marrë një gjë vetme edhe i imani imër si imani i Xhibrilit si Mikailit por thotë me sa duket edhe e buhanife nuk është dakord me këtë gjë mani nuk ugod me këtë mendim, domthonjë imani tyre është, është si imani i Xhibrilit me kaidën e po po Murad. Kështu që doman kësaj ibnul blizën Hanefit e shon të tregoj domthonjë që e Abu Hanive nuk është simbolxhje e të tjerë, por ai vërtet po them që është simbolxhj, kështu quhet, çka e thonë selefët. Edhe problematika e intolerancës është e ideja që ta e profitojnë që një person zbonë asaj vepra dhe e quajnë musliman. Kuçot e selefët u nuk kam treguar xhamën e seleve si rika transmetuar i mamë Shfiu, po treguar edhe të transmetuar edhe dhjetar tjerë, edhe të transmetuar i mamël Humejdi, edhe gjithashtu edhe i mamë Ahmedi, që nuk përfituon si një person të quhet musliman, kur ai nuk kryen asnjë lloj vepre për detyrojtë të samh. Nuk mund të futohet si çdo musliman për person. Kurse këtu domethënë ibn al-Hanifi dot kanë rënë dakord gjithë të që nëse e pranon në me zemër dhe pohom me gojë por nuk bën asojë si veprë me mëqymtyr, ai ka kundërshtuar Allahun dhe dërguarin e tij dhe, dhe, dhe, dhe meriton dënimin. Domethënë sipas asaj është mosmo gjëra të qarta do ju nxjenem. Kjo është problematika e dhe bashkosotan. Ata perfitojnë që një person i quhet musliman, por pa vepra. Atëherë fam domethënë që e, imam Tahawi thot, për kufizimin e imanit është pohim me gojë dhe besim me zemër, por kjo nuk bie nuk bie në përputhje me atë që ka shprofsalehut. Edhe kundëdita e këtu është kundëdita e vërtetë sepse ta edhe pse thonë që i marri dëmtohet me gjunaft, sikurse thotë El-Suneti, por ata nuk bien dakord me El-Sunetin në një pikë tepër të rëndësishme që është pika kur një person s'bën as i detyrë. Domethënë një person as nuk falet, as nuk agjiron, ashtu qëse ka të bëjë me xhot musliman, për Abu Hanifën i është musliman, kurse për Selefata i nuk, nuk është musliman. Ktu është kundëdita. Dhe këllë kundëditesh kundëdit nuk është kundëditi i vogël, është kundëditi i madh. Edhe për këtarës yë dhe buhanifja e quen Vepra nuk i qënë pjesë të imanit Për në e thotë nëse një person Nuk krynë asë një prej veprave A imanin e ka akoma Edhe pësa e është dëmtuar në të përdet imanit ti Në aspektit në mënë që në vepra të plësojnë imanin E shtojnë e forsojnë e të Por përde se nuk i ka E ka origjinë në imanit që iman Origjinë në imanit është në zemën Kjo që do një ide, domethënë nuk është saktë që kondadita qënd ka thënë formalë, por kondita është vetë. Gjithashtu ka një problematikë tjetër që është kondadit kondadit e vërtetë, që bonde në vërtet, është çështja e kufirit. Fami Imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr, edhe kufri është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Tek Imam Buhari veçalisht, kufri është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr, dhe kjo është ajo që e dallon e Buhariën nga murgjitë të tjerë. Ebu Hanifja, edhe pse thot, vepra nuk e më pjesë e imanit, por aje parënon që njëri u del nga, nga, nga islami, del nga fejë islamen me vepra. Kërse mërgjit e tjerë, thë nuk e del me vepra. Kërse mërgjit e sotëm, të cilë e thonë vete të të të të se levi, ata kanë marë nga akide ebu Hanifës pjesë në parë, kërse pjesë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Përandaj ta thonë njëri rûndel me, me nga imani me veprë, po ndo të pyetësh se 21 person shkel Kur'anin, ta murgjitë Zotun, po nuk dënesin sami. Nuk dënesin. Nëse i bën sejsë së statujës, thonë nëse i bën sejsë së statujës ai del nga feja jo sepse i bën sejsë së statujës. Këtë e kam lexuar sot te bashkoja se tan, ë. Por del nga feja sepse ai thonë sepse ai ka bërë një lloj veprë e cila ka dëshmuar gjithë umetin islam që kjo lloj veprë po të gjistos ska iman në zemër. Domethënë kjo diesh është shenjë që tregon që ky nuk ka iman zemër. Nikoj që ne, Iman nuk provoj vetëm zemër, edhe më gjithë ty kush më intereson çka ka zemër ai. As nuk nuk, nuk, nuk dëshmoj dot për diçka në zemër ai. Unë dëshmoj për diçka për jashtë. Por që kta thon se është që bëj tatuazh shenjë që tregon që ai ai se ka iman zemër, kurse në sunet i thot veç se është që bëj tatuazh është kur një zemër më feja. Dhe ne nuk kemi nevojë të provojmë pastaj askallai ja, iman zemër ai. Përse mëfton themi që ai doli nga fëja mandeprime dhe pastaj i marri zemrën mbi zonë bimë. Ëpokta nga çiftaja e përfitroi që i marrin vetëm zemrën, prandaj edhe përpiqem ose për dal nga, domethënë, nga kjo lloj sokaku. Pse? Pse që, pse them që shoh sokak, sepse them kur themi për shon që një person i bon serioz satujës, për këtë karizma të gjithë së levëve që kush bën serioz satujëve deri në fëja. Dhe tash murmurgjithu gjendëm përpara një lloj problemi shumë të madh. Ose do ta panonin që ky person dënë nga feja duke bërë sërë të fatutjes dhe po e panuan. Atëherë mohuan bazën e tyre e cila thotë që njeriu nuk del nga feja me vepra, ose do ta mohojnë të, të gjithë, thonë njeriu nuk del nga nga feja me vepra dhe atë nga po të mohojnë chimaut automatit. Edhe mohimi i chimaut automatit është problem. Edhe çfarë bën, bën një gjithë rrugë mesme për bashkëpunëtija. Dhe thonë njeriu nuk del me vepra nga nga i malive vepra, por në këtë rast i vepër, kjo dëni nga i mali, jo sepse bëri këto veprë, por sepse këvepra thjesht tregoi që kë nuk ka iman asëmur. E gjetu problemin. Kjo është problemotike e këtyre. Dikur e bohanifja thoshte, "Imani është vetëm me zemër dhe me gojë, nuk është me vepra." Por veprat e dëmtojnë imanin. Kurse selev e thoshte, "Një imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr." E bohanive thoshte, një, "Një person që nuk bën asnjë lloj vepre mund të qoftë musliman." Ë, kurse selev e thoshte, "Nuk qet musliman." në anën e kufrit selepë thoshin Imani është me me me zemër, me gojë dhe me gjymtyr, edhe buhanive thoshni Imani me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Kurse sot morgjete sot më thon, Imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. ë Dhe nëse zhduket, nëse zhduken veprat, ato buni gjymtyrve, ka Iman prap, sikur se thoshte buhanifja. Kupton? Edhe në të kundërt, në të kundërt ta të sot më thon atë që nuk e thoshte buhanifja. Kufri nuk është me zemër me gojën e gjymtyr, por vetëm me gojën dhe me zemër, nuk është me gjymtyr. Këta sot nit. Sepse këta, po dashkosh në mendje akide e ty është më keq se akide që ka pasur Muhamedi në, në akide në nënë në rrezës. Më keq është ata. E këto gjë kanë shpërur vetëm në ndonë në për libër të ty këto gjë që ata thonë që një person nuk del nga feja thjesht duke bërë një vepër kufri, derisa ata mohoi atë me gojë të bëj hallall, amin, Allahu zehallallun haram. Atyre do të mohon të del nga nga feja. Dhe kjo është tamam çështje për cilën nënën e po diskutojmë. Kështu që ë, që qëllimi i tuaj është për t'reguar do të thënë që, që ka treguar me amtahujje që nuk është akide e sunetit të neveve të xhamadit. Edhe ideja që ka treguar Ibn Bilizën al-Hanefi, që kjo ka ndoditur në medhuanive së selefëve në Selef, kontekstin formal, nuk është saktë. ë Për këtë që kanë folur në dietar bashkëhor shumë për tyre, të komisioni i përhesëm tim radh, Sheh Salih al-Sheikh, që është ministri i Feisat bi Sudinës së sot. Në shpjegimin e Kit dustahuy-e ka folur për këtë çështje, ka treguar që kandidatet ndërmjet e Buhari dhe Seleve nuk është kandidat formal kënda për kandidatet e vërtetë. Edhe ka treguar disa për detajet që ne treguam për këtë çështje. Kjo sjikë është një për probleme që ka domosdakit e Tahuy-e që është në kundërshtim me opinionin e hisunet gjematet, në të jematit në lidhje me çështjeën e kitës murxive. Pastaj thot. Uh, <clears> thot Imam Tahuy-u, "On iman wahid" wa ahlu fi aslihi sawaa wa attafadhul baynahum bil khashyati wat taqwa wat tuqa wa mukhalafati al hawa wa mulazamati al awla fat imani tek njerze esh nje domethan ata perfitojn qe origjina i imanit qe esh nzemra esh nje nje diten barabart te dhe kjo esh problem shume i madh kjo esh problem shume i madh se nese themi qe imani esh nje ata don nuk ka dallim në njerëzin iman. Mirëpo fatikish ata e pranojnë që iman është thotë paksohet, por çfarë? Çoft paksohet tek frika, tek devotshmëria, tek kundërtimi i, i dëshirave, edhe tek ndjeja e aty që janë më parsorë. Këtë thotë Imam Tahawi këtu. Njerëz janë iman njësoj, edhe do dallimin me tyet bëhet nga frika për Allahut, nga devotshmëria, nga kundërtimi i dëshirave, edhe nga ndjeja se që është më parsorë nga refetari. Dhe këllëgjë do dallin me ty gjëra specifike që njerëzit ndryshojnë nga Afrika, nga Vërtësia, kundërshtim i dëshirës, edhe kundërshtim edhe kryerjes së asaj që është më parsorë, por nuk nuk bien, domethënë nuk janë nuk ndryshojnë njerëzit këtu, por ndryshojnë edhe të vet siguria dhe vërtësinë që kanë në zemër. Kjo është akidia e pastë e islameve. Njerëzit ndryshojnë që tek akidia ose siguria që kanë në zemër në Allah subhanahu wa taala, edhe vërtetësia asaj që kanë zemër, çka këtu fillon ndryshimi i tyre. Domethënë një shembull për të thëgjë është, një person e ka besuar Allahun e madhëruar, edhe ka pak dije fetare. Sa ka filluar, se një person e ka besuar Allahun dhe ka shumë dije fetare, edhe ka lexuar dhe ka ka parë ai shumë fakte për vërtësinë Allahun e madhëruar dhe për vërtesinë vërtesinë festi që si ka parë kujteti që është në dorë. Që çfarë vërtetësia se që ka parë një nuk e njeh një sens e vërtetësi të teatrit. Edhe kjo lloj gjeje i sonë pes njerëzve. Çka për shkakun një rast thjesht, rast që ka treguar profetul sallallam për Musa ulaj sallallahu alaihi wasallam, ku i tha Allahu ma adhuro Musa. Populluhet ka adhuruar viçi. Musa e dëgjoi, por edhe nuk bëri asnjë veprimi. Kur Musa vajti ve dhe pa që viçi po adhurohej, e hodhi pllakën që i dha Allahu ma adhuruar dhe e kapi Allahu në di për flokë dhe për dhe për mjegër. Pse Musa nuk nuk nuk u nxeh kur i tha Allahu që populli i dha pa ka dhurë vici, po u nxeh kur i pa. Thot profeti sallallahu alajhi ve sellem në lidhje me këtë ngjarje i thot lejsel habru kel muayr, nuk është lajmi si e shikuar. Domethënë njeriu iëmërohet diçka, i, i thuhet që kjo ka ndodhur kështu ku fshulje, be beson, nuk ka dyshim dot po, e gjë. Po kur e shikoi me sytë e tij, kjo gjëje e ka lënë ai në një lloj sigurie akoma më të larë, atë cila e bën që të marrë reagime të tjera ku ndë vetë veprimet ve, ve, ve që shikon. Për këtë arsye dhe siguria e mosës kur e pa vet ishte akoma më e madhe pse nuk dishon drejtë vetë Allahu subhanuhu teala ishte ti drejtë. Por ne do të profitosim leje se kambero ka një mëaje nuk është lajmin si e para. Kështu dhe siguria që arrin besimtarët do vërtet nuk është e njëjtë. Kur sipas murgjive është e njëjtë. Një person i cili ka parë faktet e Allahu subhanuhu teala në tokë në veten e tij në Kur'an, në dije që ka dhënë Allahu madhëruar dhe dhoshmëri që ka dhënë, nuk është njësoj ky nuk është i barabartë me një person i cili, domethënë, ka hyrë fe kam suor disa gjëra dhe është akoma hapët e partë në simpë, në hapet e parë të sin. Venin sultan. Që personi i cili ka parë faktën e madhaja, do të thonë ka sigurinë më të madhë, madhe në moskëtarë. Për këtë arsye, ne themi që njerëzit ndryshojnë që të çështja e fillestare e besimit të dyre, duke filluar tek fjala e zemrës, tek punte e zemrës, pasa tek fjala e egois dhe, dhe, dhe punte e gjymtyrëve, në të gjitha këto ndryshojnë, nuk janë njësoj dhe kush pretendon diçka ditë për kësaj ai, domethënë ka humbur ka dalë nga kide e esunedit dhe xhamadit sepse esunedit dhe xhamadit besojnë që i imani shtohet dhe paksohet edhe argumente të Kuranit dhe të sunetit që tregojnë që i imani shtohet dhe paksohet edhe shumëto kemi shumë shumë ajë të kornor në cilat tregohet që i imani shtohet eh Zotallahu subhanahu wa taala eh për shkak të komanduar në Enfal eh Inem al mu'minun alladhina inem al mu'minun alladhina inal mu'minun al mu'minun alladhina idha zukira Allah wa jallat qulubuhum idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum mimma aqirruuna ayatu Allahu atayru ushotu imani li yazdadu imanan ma imani may yafzu ushotu imani atur ma imani je kishin wa zada Allah alladhina ihtadahu huda O ashtu që Allah më i madhuar ato që i shënuaz ulzimin e tyre. Domethën ka disa jete shum, të shumta cila të cilat tregojnë përshtimin e imanit, por për pastrimin, pastrimi i imanit është treguar në, në disa hadithe, për ytyrë është hadithi që thot profeti sallallahu alajhi wasallam, "La yazni zalihin izli wa hu mu'min." Personi kur bën immoralitet nuk është më besimtar, domethën nuk është besimtar me besimin e plotë, por ka pastuar imanin e tij, kështu që nuk është besimtar, por domethën që është kafir domethën gjithashtu ka thënë lejes ri kusairi hini yesr ku hamumen gjithashtu ai personi që vjet në momentin që vjet nuk është besimtar, domodin nuk ka besimin e plotë, por ka mungosur besimi ti. i tij. Gjithashtu mungesia e imanit është transmetuar nga selefët, tregonin thot kur ne e përkuitojm Allahun, e kanë pyetur ç'është imani në paksimi i ti, tij, ka thënë kur e përkuitojm Allahun shtohet imani dhe kur ne harrojmë të shquidohemi, ai paksohet. Kjo është transmetuar nga selefët. Për këtë arsye, domodin në ehli sunnitet xhamade besojnë që imani shtohet dhe paksohet kur si mëntahoju ka thënë tu i mali është 1 edhe ata që kanë të në të në e kanë atë në origjinën e tyre janë të barabartë dhe kjo nuk është vërtejnë, në e vërtetë nga akidea e studentëve të mëmë. Kjo është ajo që tregon mëntahoju këtu dhe kjo është akidea e domethënë tyre. Kurse e më pas ai thotë për shkak që ndryshon njerëzit tek frika, tek devotshmëria, tek kundërtimi i dëshirës së marrë dhe këtë i quajnë ata shtimin e paqësimt të marrë. Që ata jose e mohojn shtimin e paqësimit në çdo aspekt por mohojn shtimin e pastërimit vetëm në vend të thelbit të imani që ndodhet në zemër. Kurse shtirin pastërimin i marrin në aspektin e gjymtyrëve, e marrat të veçmërisat, në këto aspekte të frikës në Allahut, ata e pranojnë të dëgjojnë. Dikush ka frikë Allahut më shumë se dikush tjetër. E marrat, dikush më devosh ndikush tjetër, pranojnë. Kështu që, që nuk mund thuhet që ata e mohojnë të dëgjojnë në çdo aspekt, por mohojnë disa aspekte dhe kjo gjithashtu nuk është, sakt, është edhe, e saktë. Është gabim të dhëni suneti beson që i marrin shtojë dhe paksohet në të gjitha me të gjitha detajet e tij. Dhe ashtu do të thëj, o qëmijoma saha e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në sherrin dhe biemin gjithëh apo. Çdo gjë që është transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me shariatin dhe sqarimin që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam janë gjitha në gjitha të gjitha ha. Do të gjitha ato duhen besuar. Kjo është, domethënë, ë këtu shehoma më ka futur në një temp tjetër, që në që është një çështje që ka lidhje me ë besimin e argumenteve fetare ne fen ton e marrë kuran dhe sunetit do marrë me kuran dhe sunetit edhe kurani është transmetuar gjithë në formë mutawatir mutawatir ë quhet ai lloji i lajmit i cili transmetohet nga shumë rrugë transmetimi ai të shumtë rrugët transmetimin arisa njeriu arrin në një formë sigurie për vërtetësinë e këtij lajmi edhe pa uditur se kush janë pikrisht ata që kanë transmetuar shembull se ju do të tregoj një rast ta kuptonë çdo më thon mutawatir kam treguar edhe të tjera po mbas është e nevojshme Nëse vje një person të ashti, hyë në gjamië dhe tha, në që jëndër tiranës karën zjarën Pas 10 minutë, është vje një person të jetër nga ana tjetër, që nuk ka lidhe me të parë Dhe ku tjërdi njëf, thot karën zjarën me së tiranës Pas e vje një person të tretë, që s'ka lidhe me të të të parë, thot karën zjarën me së tiranës Karën flaka Edhe vje pesa gjash tjerë, që ti kuptojnë që këta nuk ka mundësi që të mbidhen gjithë bashkë Edhe manecët i bindin që kta tregon një live dhe pse ti nuk i njeh kta plotësisht, mund mos njërës, se të të her, lajme, të, të i njeh edhe ato du tre herë, por ku tregon gjithë një live, tregon një et ditë ditë ditë me radhë, live-i ky tyre që është e pamundur që kta të bëjë dakord me një et ditë për të gjinjur, sepse çdo një katërtim në vetë, po bënë hap ndryshëm me radhë. Një live i tillë, dhe pse ata nuk njehën se kush janë, ky tregon që ky lloj lajmi është mos e vërtetë. Edhe ky lloj lajmi quhet haj quhet lajm mutuatir, mutuatir që ka ardhur nga shumë rrugë transmetimi ndryshme. Edhe kam mbritur ky lloj numri i rrugëve transmitive atë numër atë lloj mase ma sa tash e pamundë që këta njerëz ja, ja, të gjithë kanë qenë në dakord për të gjuyr. Domthonë mundë dy veta të bindën dakord të gjuajnë, një njeri në jashtë, një në jashtë, të llojn gjeshtër. Nëse do të vinë 10 veta të tërë në një lajm, normalisht nuk ka mundësi që të, të gjenësh. Shembull, por shumë kur ndodhet një gjari gërdecit, u them shem për veten ti mos e ka parë. As nuk kam ndjerë farsa më gjend di brasht. Mi po duhet dëgjuar për shumë njerëzve U binë siguri që ka ndodhur. Dhe ishte sigurt që nuk mundi të gjejnë të gjithë të binë ndonjëherë për çfarë ngjeshë. Njëri tha, kanë dëgjuar zhurmë. Kiti tha pas shtymin, ditë e ishte djegur. Kiti dëgjon pas ato makinat e, domethënë ambulancë duke duhur të çojnë njerëzin në spital. Domethënë fillon mlidhen ai shumë fakte nga lajmi, që ty të jep siguri që ky lajm në aspektin e përgjithshëm është vërtet dhe pse çdo i është do detaj i tim mund të jetë vërtet. Kupton? Atë ky që lajmi më teatur. Kurse lojtë të të lajmeme, janë, janë ato lajmet të cire nuk janë mutë të vatira, por janë ahad. Ahad dëmëdhën që zinxirën të e trasmetimit mundë këtë të pakët. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a zinxirën sa ka mundësi përshunë që këta njërës, po që se mblidhen me dashë e mundë gjenjën. Nuk të jam nëndë e sigurisë që ka hadidhën mutë të vatirë. Hadidhën mutë të vatirë, fjale Profetës Rëmi që është trasmetu me ka shumë Nuk ka nevojt të gërmojt Kjo që e trasmeton këtë A është në vërtet, së është në vërtet, nuk është në vërtet, nuk është në vërtet Nuk është në vërtet, nuk është në vërtet Në përse ka arrit në dhe gret e til Që ka kaluar kufite idezë besnikëris E shumë, shumë arnë levi për hapur E dhe në këtë lë formë Motovatia është trasmetuar por ani Gjithi Kërse haditë profetike nuk e Kurse shumica hadithe nuk janë transmetuar në formën e para, por janë transmetuar në formën e hadith. Domethënë me më pak se 10 transmetime. 1 2 3 4 5 ose diçka rreth 16. Shumë interesante. Tashi pse e treguam këtu ndarje të argumente të, argument të haditheve nga se ngjithë transmetimin, sepse na duhet në që që të lidhemi çështë takites. Ktu grupet janë ndarë në lidhje me pranimin e e, e haditheve që ndryshojnë në se ngjithë transmetimit. Ehli Sunneti thon çdo hadith i cili ka zinëgjit trasmetimit të sakt që ofta i mutuatë nëse në mutuatë nuk shiko të fara ka zinëgjit sakt të pojës përse ka kalur të dhe gratë ose nuk është mutuatë por zinëgjit të tjenë të sakt a i duhet besuar, duhet parnuar dhe duhet zvëtuar kurse grupët të humbura kurse grupët të humbura Se që në mërën të zilët e sharit maturitit, janë të mëndimit që akidja, akidja për së në flasën, nuk merët nga hadithë që nuk janë më të ratërë. Dhe këtë loj, këtë loj, edhe, në më thënë, ideje, ideologjie që akidja nuk merët, vetëm se nga hadithë më të ratërë, ata ka shpivu në kokët të tyre. Kjo nuk ka argumente fëtare që e më bërstese në të përfundet, e argumente fëtare hedin, e hedhin poshtë lojitë të tyre. Uh, e para e që një u thejme të kërë kërë kërë argumenti që feja merë dhe vetëm të leformi nuk merë dhe form tjetër Kush argumenti që duhet për tjetë haditit më të vatër Kush argumenti për të legejë Argumenti të tjërë nuk ka, ata dhe vetëm argumenti të tjërë që ne duham vetëm faktet sigurta Se qështë të akitit nuk përno vetëm se faktet sigurta Dhe ne u thejme, siguria nuk është kushit arrije vetëm argumenti më të vatër Por arrije dhe me argumenti që nuk e në më Hadithu Buhariut dhe Muslimit, dhe pse nuk kanë hadithe mutawatirë, vetëm se ummeti islam i gjithë i kanë rënë dakord që çka ndotë Buhariu dhe Muslimi janë të sakta. Veç për jashtëtim të një numri tepër tepër të vogël hadith hadithe, të haditheve, mund të jenë 4-5 hadithe, po diçka e tillë. Por të tjerë kanë rënë dakord ummeti islam që çfarë është e Buhariut ose Muslimi janë të sakta. Atëherë, për këto hadithe që pas kanë rënë dakord ummeti islam që janë të sakta, ky lloj xhmau, o nuk mjofton për të vërtetuar sigurinë që këto hadithe të Por kta natë vërtet arsye pse kta nuk i parënin hadithe që nuk janë mutawate kurse arsyeja është sepse ata duan që të mohojnë cesit të Allahut subhanetale dhe mohojnë një pjesë të madhe të hidës. Ëndër kur u thotë për shon që Allah është më i ars, thon nuk është transmetuar me me me, me hadithe mutawate. Kur u thotë që Allah ka dorë, nuk është ashtu me hadithe mutawate. Kështu ata vendosin 10 pengesa përpara argumenteve fetare, përpara se të bësin një gjë. Do të thon Te që përto zonës së shpotojnë edhe argumenti për ta besuar atë, sepse përpara atij ka vendos dit pengesa që po kaloj një nuk kalon tjetër, po kaloj ti nuk kalon tjetër, shumë raste derisa kur shpotej për gjithëhave, mienen argumenti pa vlerë fare, sepse për ta domethënë ai nuk quhet, nuk quhet i saktë, nuk quhet i sigurt. Prandaj përto argumenti që quhet i sigurt që duhet që të besohet, na kide dy kushte. Kushti i parë ti i sigur sipas tyre nga ana transmetimit dhe ti i sigurt në në në, në kuptimin e tij. Ne themi dhe ne po kërkojmë të sigurimi, problemi e që ta bësh bollë siguri tjetër. Dhe siguria sipas tyre është që argumenti vetar tiet në në formë teatri, më shumë sinxhi transmetimi që kjo është pamund të ridhë për zhullit çështje fetare. Dhe nuk është e kërkuar në të vërtetë. Dhe nga ana tjetër, ti ti sikur në kuptimin e tij dhe domosdën që mosket luha, mosket luha, domosdën mosket dhe mundsi që të ky lloi argumentit ket alegori. Domosdën dhe ata thonë që nëse ka mundësi për që në kuptime e lëgërik, ne nuk e mbërë të më të loj argumentin, argumentin në kuptime e të të të vërtajës. Dhe filloj e fusa në filozofit të tyre, që vëllaj që ditët një riu, një riu i thjef se si ka mundësi që të i fusa i shetani, ka i shumë humi këta njërës, që ditët vëllaj, suha në da. Qëlimi është, qëlimi është dhe më nukëtu, a di që të gonshevë që shdëgje ajo është hak, domodin e besojm. Pa burre as mu teatro, po jo si çton grupet e humbura, as cilë do po në argumente vetëm sa ato që janë mu teatro në çështet e akites. Përkë kur diskuton ti për shume me një person botëri i thua që profeti sallallam ka treguar që Allah i mëdhur do t'i flasë atëmit ditën e gjykimit me, me Z. Domodin që Allah flet me Z. Si takon mballëshëstitot? Ja, nuk e parë ndodhi gjep. Pse nuk është e sigurt? Pse nuk është e sigurt se nuk ka nuk ka ardhur hadithe mu teatro? Edhe këtë e dhashë një profesor që që në Sirij, u tha mban Zozëm se tregova të argumenti që, domethënë, Allahu flet me Z, u tha te nesër mban një Zozëm, po, hadithi është vërtet që, shë, që është sakt, po Buhariu, por hadithi thotë nuk është mutawatir, edhe përdesë nuk është mutawatir, donë nuk merr vlerë bazë si arkidës. Dhe kjo është një teori e mbrapshme nga të cilët ata, edhe argumentet që jepen ndaj kësaj teorie poshtë janë të shumta. Për këto argumente kemi gjithë ato hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Që profeti sallallahu alajhi wasallam ka dërguar persona tek tek persona, ka dërguar tek njerëz te të popuj të ndryshëm për t'u mësuar atyre thein, dhe nuk ka thënë atyre me për t'u mësuar kine shkonin me 10 ra që ato të, të bindin për që është e vërtetë. Për shkak të dërgoj një nivel më të madh alayhi alahu tek po për t'u mësuar njerëzën fein islam. Po qse nuk pano ata akidha, për një personi duhen me 10 ra që të bindin që është e vërtetë. Athea domollu profesorja nuk ka për gabim që do të kujtojë të muadhin i men, por do t'i dërgojë edhe 10 njerëz që do të bindëshin që arkitektën merret, domthonë që ka e vërtet vendun kur merret për 10, 10 njerëzve. Si tani gratë mutoan. Gjithashtu profesorja kur dërgonte letër mbretërorve, i dërgonte letrën, letrën ve, dhe dërgonte në vend të vetë një person, u dërgonte edhe 10 njerëz. Nuk dëvon edhe 10 njerëz. Sipas tyre, kjo lloj kjo lloj letrash mendon se kur të dërgojnë profesorja me 18 letër këtyre personave. Tu thoshte, Allahu majdhruar ka thon Kur'ani që Allah ka dorë. Ata nuk dëhen pranonin profetën e synë, më thonin pse? Sepse nuk ka sjellë as një person. Duhet të sjellë mbi 10 njerëz. Nikoj që finë të të të të të shumta, në profesor, ka një kushë vërtet, tash argumentet janë të shkurtë, në cilat profeti salla e nam katërguar tek mbretrit letra dhe ka dërguar me ta delegat një person ose dy persona, sikur ka, dërgu ka dërguar, Kelbin, ka dërguar profetis, profetis, Herakliut. Te Herakliu ka dërguar dhihjet e kelbit, kjo për sahabët. Është dërguar profetit salla e nam nga Herakliu, edhe ai ka dërguar letrën dihia ka dhënë Arkijut dhe e ka pyetur për profilin të e ka pyetur dihin Arkijut për disa pyetje lidhje me profetin sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu ka pyetur dhe mushik të Mekës ndite me ta. Qëllimi i është nga që ka pas dërguar një person. Gjithashtu edhe si e fash në muadhin dhe edhe te kisa ka dërguar një person tillë, edhe te mritet e tjerë, al muqawis ka dërguar, edhe nëse ka dërguar shumë fund të dërguar 3-4 persona, që numri i tyre të duan shumë i pakënd krahasim me, domethënë atë që pretendojnë grupet e humura që një njeriu nuk quhet nuk, nuk ka nuk nuk e ka detyrë dhe domosdoshmë që të ë në rregull ka detyrë që ta besoje kitën derisa të kidin, de ketë transmetim autorizuar. Kjo është thumi i vërtetë nuk është saktë. E vërteta është nëse vini fatis, nëse jeni jotë sundim ose nëse do të vini transmetimin përdesë që saktë e duhet besuar çfaqen çeshtarkidës apo çeshtfikut kurse ta vijnë ndonjë në çeshtet e takidës dhe çeshtfikut do thonë çeshtarkidës nuk përnohen po qëse nuk ka motivator, kurse çështjet e tyre këtoanojnë me këtë lloj dallimi është thjesht nga logjika e tyre, nuk ka argumente betare që mbështesin atë. Kjo është një prej arsyeve që ata i kanë bërë, që devijojnë nga vërteta, të të mohojnë një numër të madh argumentësh kritare, duke duke rishkurt thonë nuk i pranoj sepse nuk jemi të sigurt që ato janë të vërteta. Edhe nuk e di se çfarë lloj vërtetie presin vetë të arrijnë. Në një koqe, ata akidirë këtu ku kanë mbështetur ku ka mundësi të keni deri këto ata. E kanë mësurën tek filozofia e Aristotelit, Sokratit, Platonit etj. Edhe ne u themi ju që keni mundësi këtu këto akide tuaja në këtë lloj që thuni fakte të Sokratës, studentë më radh. Ju keni keni gjëra sigur të sigurta që, që këto janë këto këto kanardot për tyre? Këto le fakte që ju thuni në, në argumente për këto për tyre, domun. Keni siguri? Kush e ka transmetuar këto për tyre? E më thon këta, po ti kaposh me njëtë argumente që pretendojnë këta, këta dalin vetëm, mund dalin jashtë çdo linje, por pse sepse ata, atë që pretendojnë argumente fetare, ne pretendojmë për argumente që ata e pretendojnë se argumente shkencore, ne themi, në bazë të argumenteve që kërkon ju që duhet të jete transformuar në shumë meta, ju fën tuaj keni mbrapsh. Ne zëto thon po ka dhoni filali mal kshu kshu kshu, themi ju, nuk e panoi fjalë ditë derisa të transformosh në 10 meta. Dhe kjo është acide. Ku ton? Por deshta për një lutje që është akite, atë duhet duhet marrën shumë njerëz, nuk përnohet. Kështu që, që ideja është domethënë që fjalët e ty është një kod edhe e vërtetësh e ka treguar në sinën e xhamatis. Po qoftë se vjen transmetimi i qoftë për një rrugë vetë transmetimi, jo nuk. Po qoftë se është sakt, hadithi është sakt, duhet të bësohesh detyrë dhe, dhe njerëz nëse nuk e bëson, do jabi llogari për Allahun subhanetaleh për të mos bësim ditën e gjykimit, mohosh vlerën e menjënit.